вигубити вдалося. Косили та не викосили на свою погибель. Голова гула, як дзвіниця. Розплющився. Вовк сидів на ослоні і спав, звісивши кучмату морду на плече. Боячись дихнути, остерігаючись, скрипнути тапчаном, ниж бощ зводився так повільно, мов би все своє життя зараз піднімав. А залізна – Тягота минулого обривалася донизу. Ще не відаючи, що збирається чинити, вийшов до сусідньої темної кімнати, тут налапав на вішаку шапку і кухвайку, зодягнувся і вже з цієї кімнатини ступив у сіни. Завмер, переслухаючись до всіх шерехів, чатуючи на колядника вовка, який кожної миті може прокинутись. Хата німувала наче й за стіною духу вісні. Затамувавши дихання, скрадаючись навшпиньки в сіняшній темряві, обачно відчинив двері, у паркому відчаї, поринаючи очима в глухе сяйво місячної зимової ночі. Відворіт тихими тінями ступали якісь постаті, і якби не поскрипував під ногами сніжок, то справді здавалися б тінями. Неї ж борщ завагався, глядаючись у тіні, і тут вони злагоджено заспівали. Ходить-походить місяць по небу, кличе-покличе, зорю до себе. Душа отерпла від співу. Неїжборщ митнувся за хатній причілок, грузнучи в снігу. Заду колядка гримнула голосніше. «Ходімо з нами гуляти, з нами гуляти, колядувати». І глухо всапаючи, повітря, застрявало в горлі, опікало піднебіддя, нині не ж борщ важкими чоботиськами скородив сніг на городі, вже перебіг садок, уже в поле вискочив, а ззаду ледь долинало. Ми підемо до пана господаря, а пан господар в кінці стола сидить. Глибокий сніг хапав за ноги, поле його тримало, повітря вставало стіною а весь час доводилося переборювати їхню вперту силу. Якби ж не зима, якби ж не зима билося у голові, скрізь знайшов би криївку і захисток за кожним кущиком порятунок, а світ широкий загубився б у світі, як досі губився. А вже ж загубився б від переслідувачів, а не від себе, бо скрізь самі з собою, а більше нікого й не треба, нема чого дорожчого». А ще зима навалилася лютим ворогом, хапає, б'є в груди. Тут від зими спробую течі, коли в полі, як на долоні. Коли б'єшся мухою під чорним небо, не годен полетіти вільно. Товчучи чоботиськами сипкий сніг, обернувся назад. Від села за ним щось посувалося. І знову страх ударив у голову, примусив бігти. Поле спадисто стелилося до річки закутаною, заметено снігом кригу. От би хоч до річки дістатися, а вже за річкою ліс. У лісі чи сховався б, чи добрячу палючу виламав там у лісі. У туплі старого явора я зброю маю приховану. Але де ще той ліс, де ще той явір, де ще та зброя? Спробуй, візьми її в руки. Збігаючи пологим схилом, грузнучи, спотикаючись, Такий вірив у чудо, а коли ноги ступили на кригу на запорошену твердь йому додалося сили. Тепер і лісок на тому березі поблищав. Лісок стояв тихо та сумирно, обіцяючи захисток, і з ліска наче повівали струми гіркої надії, що пекла в грудях. І він уже навіть бачив дупло в старому яворі, хоча дещо той явір. Обернувся чи близько погоня, і цієї миті замерзла річка шугонула вгору. Береги також шугонули вгору, небо з місяцем перевернулося у горі, крижана вода в ополонці, до якої вскочив, раптово обняла тіло м'якими обіймами, такими хлюпотливими, податливими обіймами, аж спершу не повірилося в їхню справжність. Смикнувся, хапаючись пальцями за зазубні криги, намагаючись вирватися з ополонки. Та скалчасті зазубні, лише покриваючись,